Чомусь прийшла на пам'ять, а може, в сон найперша його ялинка, яку було встановлено у червоному кутку контори автобази. Він був так уражений її красою, її незвичністю, що довго стояв у дверях, затамувавши подих. Спершу навіть подумав, що це йому наснилося, але поволі звикся, переконався в справжності такого дива. Він прочитав якогось вірша, незграбно ходив до вкруг ялинки в дитячому колі і співав пісні, що їх навчала директорова дружина. А далі був подарунок, великий кульок, два кілограми різних цукерок. По тому Іван одержував на кожне свято подарунки, але такого жодного разу. Десь знову тріснуло. Сон, мов, зняло рукою. Іван одвів затвор, і звичним рухом поклав затерплий палець на спускову скобу. — То там, виходь, а то стріляти буду. Свої, свої, озвався тихо, злякано, не то жіночий, не то дитячий голос, і нагалявано, поквапно, і, мов би, боком, вихопилась якась проява. При світлі зір не можна було побачити ні рис обличчя, ні навіть одягу, лише біліли зуби. «Ти хто?» – спитав суворо, тримаючи на зброю. «А ти?» «Іван?» «А я Марія». «Звідки?» «Із верб?» «Ти вийшла з Вільхи». «Верби? Так зветься село, де я живу». «Чого ж ти ходиш ночами?» «Ховаюся». «Від кого?» «Від німців». «Тю! Де вони, ті німці?» «Та ваші верби звільнені ще позавчора». Учора знову не може бути, справді, після обіду обій почався зранку. Іван замовк не годен повірити у гірку трагічну правду. Зінець таки мав рацію. Так по дурному скочили, ще й полишили його самого. Коли б у трьох, то легше було б виплутуватися. Сержант бував, напевне, «Ще й не в таких пригодах, тим паче він начальству і карти в руки». «От тільки та ракета і стрілянина. Тікати треба якнайшвидше, дать задній хід, дістатись шляху і повний газ». «Я тут, за груз», – озвався чужим, тремтливим голосом, аж бридко став. «Не виїду. Покій машину, а сам тікай». Не можна. Іди сюди, не бійся. Я не боюся. Чого ж тремтиш? Бо змерзла. Іван поклав на землю автомат і, розстебнувши пояс, скинув шинель на одягни. А ти я звиклий». Марія взяла шинель, вдягнула її на опашки і закуталася, неначе в ковдру. Підперезавшись, Іван закинув собі за спину автомат і наказав «Стій тут, а хочеш, сядь на приступку, а я гілля і підмощуватиму під колеса». «Можна я теж з тобою?» – несміливо озвалася дівчина. «Ходімо». Вона йшла поряд, плутаючись у довгих полах, і оскільки вже почало сіріти, Іван позиркував немов ненароком, аби побачити, яка навроду дівчина». Проте не міг розгледіти. Її лице зливалося в якусь суцільну пляму. — Чого це в тебе таке обличчя чорне? — спитав, не втерпівши. — Багном умилась. «Нащо — Нащо? що? — аж зупинився. — Щоб нім чаї не бачили і не чіплялись. Коли б ти знав, які вони? — Та знаю. Я теж тут жив. Іван не став заглиблюватися у вогкий лух, ламав усе, що потрапляло йому під руки, і віддавав Марії. Чи від утоми, чи від новин, які принесла дівчина, чи, може, від близькості її самої, в Івана, мову п'яного, світ раз у раз похитувався. Він зупинявся, щоб перевести подих, і ще лютіше кидався на відтя вільх та ще якихось інших крихких дерев. Невдовзі біля машини виросла чимала купа гілля, і, витерши рукою піти з чола, Іван узявся вмощувати його в глибоку колію. Марія була йому на поміч, та він спинив. Та й відпочинь. Це вже шоферське діло. Запрацювавшись, Іван не вгледів, коли й куди раптово зникла дівчина. Біля приступки на моріжку сіріла його шиниля, сама ж приблуда, немов крізь землю провалилась. Покликав тихо, не одізвалася. Лед не заплакав з жалю, все-таки був не один. Топтав ногами дрюча й лаяв кляту дівчину, як тільки міг. Злякалася, побігла геть, аби коли розвидниця їх не застали фашисти разом. Напевно, так щури тікають із корабля, якщо йому судилося піти на дно. «Покинь машину», – каже, – знайшлась мені порадниця. Було ще темно і мусив робити все навпомицьки. Вагався, чи варто зараз, поки не посвітліло, пробувати, мотор прикличе німців. Якби ще зразу вирватися, то хай, бо шукали вітра в полі, а як не вийде, як доведеться ще попотіти в цій баюрі. Зняв автомат, сів на приступку біля шинелі. Раз нашорушив вуха, йому почулося, що знову хтось поблизу ходить. Може, то Харалужний із Дзінцем нарешті знайшли його, вернулися, довідавшись, що тут довкола ворог, напружив слух, ні. Тихо. Не міг же сержант лишити напризволящу його машину, боєприпаси, а раптом їх побили тоді, коли знялася ракета в небо. Бредня. Тут, певно, третя лінія, а може, й глибший німецький тил, і на секрет чи засідку сержант не міг наскочити. Тоді чому не повернувся й досі? Вже підмостив, почули споряд. На диво Іван не кинувся, не налякався. Зівши важкі од втоми очі, у передранковім зріділім мороці побачив дівчину, омиту і причепурену. Де ти була? спитав сердито. Світанок скоро вмилася. Мовчали довго, важко. Ні їхня молодість, ні запашна, що тепла ніч, що будуть мрії та сподівання, ні чисте-чисте небо, де пригасали тремтливі зорі, не примирялися з тим, що довкола ворог, а отже й смерть, що кожен день вмирає люду тисячі, панує зло та зненависть, і ледве тліє іскра вогню любові, з якого вийшло все на землі, бо родить, власне, тільки любов. «Накин, шинель, замерзнеш!» Казав Іван неголосно. Вона взяла слухняну, закуталася і сіла поруч. Лише тепер Іван завважив, що в неї сині, а може сірі очі, тонкі дугою брови, волосся світле сяючи на тлі зірок, кирпатий ніс і трохи, немов, підпухлі губи. «Чекаєш ранку?» – спитала, наче вгадуючи його думки. Іван кивнув.